дочекається одуркувати й два метри осібного наділу. Хто ж це? Невже Лаврін Гримич? Староста повертає обважніву голову і зустрічає повне призирство, зневаги і ненависті до нього погляд ...по... ...по... ...доскільки краєнство заєзується за тією тоді спокійною і по суті Годит Крайс Райс і комендант Густати одразу проїхали в Храйт. А змагання там залетився доросла і самі кликана збірнета, що приїхали з ним на губерці. Вона тримая яким... соломіть затягли на обід. Голос вітала хуторянина, бажала йому багатство з землі, з води та роси, а хуторянина думало ще одне. Розсипав він свої дні як темну росу і залізу петлю. У хаті йшла гульня та в душі похорон, і не можна було його втопити ні за морськими винами, ні домашнім самогоном. Це б завіятись кудись хоч на край світу, щоб забулося все. Коли ситість пом'якшила жорстокосердя начальнику допоміжної поліції класюку. Він під пічну затулу, рубель і качалку протанцював тропака, а далі, поблискуючи обоймами металевих зубів, почав просити Безбородька, щоб той заспівав лірницький, як колись за більшовиків виспівав на ярмарках та торшках. Згладнілий Безбородько, стараючись біля не відмахнувся одна стирлиця, навіть блиснув ученістю. «Мій шлунок, напевне, шлунок орла, бо він більше всього любить м'ясо ягнятка», – так говорив Заратустра. «То дайте роботу не тільки шлунку, а й голосу», – домагався свого начальник поліції, що втопив у п'яних білках дрібні зіниці. Тоді безбородько розстібнув сукняну, змережену ременем одяганку, щоб усі побачили вислужений орден за і заслуги, пильно обвів жовтими печатями очей своє збіговисько, вдав руками, наче тримає, ліру, згорбатився, постарів і низовим басом уміло повів старовинне слово про мученицю в Варвару, що зразу ж зайшло сумом у пропадші душі. І враз мертву тишу, що запанувала в оселі, розірвав надривний схлип край сагронома рогині. Одчумайтесь, пане, чого ви так розтривожились? розгублено запитав його магазаник. Варвари ми, богом і людьми прокляті варвари, витирав рукою померхлі очі рогиня. Збідована варвара жодної краплини крові не вронила». Ми ж цю кров щодня квартами точимо, а мізки заливаємо смердючим самогоном. Так хто ми після цього? Скажи, скажи, злоріко, хто ми є? Вирячився начальник допоміжної поліції, що мав склепані вуха і приплюснуте чоло, якого зразу ж відбрів гічкою стовбучила щуприна. Не клади руку на смерть, «Вона сама покладе на тебе руку», – не злякався рогиня, коли поліцей шарпнувся п'ятернею до кобури. «А хто ми, скажу, почну з тебе?» Мав ти, страхолюдний, родитися людиною та вилупився чортом. «Замовч недовіро, бо навіки заснеш, а перед цим і сукровоцею заридаєш». Васюковій крові стало тісно в жилах, і вони набухаючи почали павуками вибиватись на обличчі. «А я не хочу мовчати!» – стрепинувся, не з каменю виходив Рогиня, «Бо страшні в світі тривоги і страшні гори печалі!» «От зараз ти побачиш ці гори печалі!» – вирячився навскісними холицюватими очицями. Квасюк схопив агронома за комір і потягнув із хати. Рогиня опираючись, не мовчав, що ще й погрожував – ти покручу каяна, думаєш вистаратися на срібний хрест другої кляси? Вистараєшся тільки на дубовий. Я тобі дам і дубовий і осиковий.